bai, gundu bate euskaraz. zure mesua, lizarran euskaraz, bai, gundu bate euskaraz. Bueno, eta lehen en aipatu dugun bezalaxe, hementxe dugu ja gurekin e, Rosa Ramos, e, udale euskara teknikaria, e, egunon Rosa. Egunon gusteoi. Bai, eta normalean atal, atala hau egiten dugu Fermin Irigoyen, Irigoyenekin, baina badirudi e, iraia euskara, euskararen ilabetea dela, ezta? Eta hor, horregatik proposatu dizugu e, pueshuri egitea. E, bueno, baddakigu euskara astea eginen dela, e, iraiaen haaseiletik aurrera, baina e, hainbat e, jarduera daude eusskease eta parada egiteko ere hilabete honetan ez da arro. Bai, batez ere bada e, momentua, bai, Euskararen astean e, disfrutatzeko eta Euskaldunekin egoteko eta gauza piloat egiteko, baina baita ere pensatzeko udazkenean eta neguan, bai. gure isi nola aprobezatu nahi dugun Euskaraz gehiago egiteko, euskara hobetzeko eta Aha. aldela gero eta gehiago Euskaraz bizitzeko. Aha. Eta doelaren aldetik saiatzen gara orain, bueno, ba, aukera ba, horiek eskaintzen eta jendeari informazio ematen noriek antolatzeko. Aha. E, bueno, agenda ireki, eta ikusten dugun e, bueno, e, lehenengo jarduera, edo handiena, ikusten dena, bada, espinen e, e, euskera, e, egiteko aukera, ez da? E, zertan da txak? Bueno, eh, nire beti esaten dut, eta euskara, propaganda zaitzen gara joku hori egiten, e, aizialdia ez dela ume jokoa. Hau beti lotu izan dugu aurrekin, euskarazko aizialdia, eta azken urte hauetan, E, kiroldegiaren e, elkarlan, El kiroldegiarekin egindako elkarlanari esker, ba, saiatzen ari gara e, elduen e, aixia ere, Euskarak izan dezan bere lekua. Eta batez ere hitzen seguko kirola dela, e, le, aproposa jende asko konsumitzen delako, kirol jarduerak jende asko konsumitzen ditu. Tarduan, e, eskaintza zabal horretan pensatzen genuen beartzela, eh normaltasunez eta, eta urtero urtero eskainiko zen jarduera bat. Hasiera batean hmm. eginena aerobikekin, Ezen egun nahi genuen bezain e, ongi, bueno, pues erantzuna onna izan zen, baina ez igual behar zen bezain beste jarduera e, iraunkorra izateko eta mantendua izateko. Eta ias, hasi zen, eskaintza izan zen espinin eta ias handa oso da. Oso gustora, jende nahiko eta arduan, bueno, pues asmoa da. E, horrekin jarraitzea eta azte honetan bada uh -huh. momentua e, nahi dutenek izena amateko kiroldegian bertan. Aha, gaur, e, azten dira beraz e, kiroldarloko jarduerak e, izena amateko, e, e, e, e, izen amateko epea, eta bihar uh berriz kultur -huh. eta gazterian arloko jardueretan izena amateko epea. Bai, e, hainbat, e, bueno, lehen aipatu duzu e, Euskararen e, aztea e, Bueno, edo, aipatu dudun nik uste dut, e, e. iraia den e, amaseitik e, hogeita bira. E, Konteguzu pizkate dakiz unguztia, edo? Egon inguruan, edo? Se, e... Bueno, ba, ongi izan duzunez, gaur e, bilera egonen da azken nukituak emateko, eta uh -huh. batez erantolatzeileak, bueno, posto roka, uzkaltegia, mengo elkartea dira, udala saiatzen da laguntzen, eta elkarlan e, koordinatzen, baina nik uste dut aiek, e, ba, dakitela obekiz, e, o, sa, o, gu nola baita erkarlanean mm -hmm. erigara, baina zehatzmeat zer egin den, e, bueno, baldin badaki gorez, obeda bereik aldetzea. Bai. E, bai, hogeita batean izanen dela Euskararen eguna, hori egongo da, bueno, pues erakusketa bat errian dauden Euskaraz bizteko e, dauden aukeren berri emateko, mm -hmm. e, arditzoren bueltan ere jaialdia aldi egingo da, badago dago bai e, kirola Euskaraz egiteko aukera astelenean uste dut, e, mm -hmm. gero itzaldi bat nindu keman godu dana Euskararen egorari buruz, mm -hmm. Bueno, asken urtteuetan egin den bezala ba, ba, egun seguneko jarduera eta gero pixka bat jaia eta denok elkarrekin ospatzeko larun batean? <tik> <tik> <tik> esan duzun bezala gaur bertan bilduko da talde bat edo hasan e, blabab ditu dute ba, e, arrattzaldeko zaspitan berrezarko kulturgunean e, ze euskararen e, astea prestatzeko eta bueno, pues, hemendik luzatzen dugu konbiteo hura. Eh, Rosas eh Rosa, en eh, barkatu eh, kirola eh kirolari buruz eh, jarduera gehiot daude eh, ikusi daiteke agendan josekan Budo <laughs> bul, az, azaldu saidu a saldu jarduera. ser ser jarduera Ahora, eh, Soriones eh dugu helduen duen eh, aisialdean kirolean badagola tarte, o sea, euskarak baduela bere bere espazioa. Aurrei begira, e, gero eta gehiago dira jarroderak eta eskaintzak. Egia da, e, batzutan komplikatoa dela, ba, gurasoek eskatu behar dutelako eta, eta aldea osatu behar dutelako, baina hori nik dut eskatu behar dugula, gurasoen komplizitatea, hori eskatzeko eta taldeak behar diren bezala entolatzeko Euskaraz ere bai, baina momentu honetan bai pilotar, kirola, kigerik eta e, jarduera dazkotako ikastara ditzen den, hau da, patinajea, eskaladatea, asikomotrizitatea, mm -hmm. eta jose zeikan budo ere e, eskaintzen dira. Euskaintza zabal e, samarra dela e, aurrek kirola Euskaraz egin mm -hmm. Eta kurasoe kontutan hartu behar dute ez dela bestere gabe Euskaraz egitea. E, Kirolaren bidez, aurrek jasotzen dituzte, igual eskolan jasotzen ez dituzten, ba, registro ezformalak, esan uhum. moldeak, sentimenduak adierazteko orduan, oso oso garrantzitsua da, aurrek Euskaraz egitea, berrizarbez alako herri batean, e, non aukera gutxi dauden, aurrek aukera gutxi dituzten, e, Euskara erabiltzeko kalean edo lagunartean. Eta lagunarteko hori joaten da e, Euskaraz egitea, Sortzen eta, eta, eta errotzen, ezaien eh, artean. Mm -hmm. Orduan, joseikan budo, bada, bueno, ba, ustu tiparraletik datorren eh, irakaslea edo, edo torri, iasetorri zen irakasleak zabaldu zuela eskola mm -hmm. berrezarrean. Esorion ez, ez berrezara aukeratu zuen, mm -hmm. e, Euskarazko jarduera delako, adin guztiekin dut lan egiten duela, Eta bueno, ba, ez dakit ze zer den jarduera badakik, bueno, itxura baitza badola eh arte marzialeen inguruko zerbait da, uh -huh. baina bueno, haiek oso ongi dute zeberri batean era saldu zuten zerberri aldizkarian eta bueno, ba, helburu askotako eta uh -huh. izabakarrik da badan, bada, nikuz ia filosofia oso bat uh -huh. Eta bueno, berena arajoan eta beraiekin hitz egitea eta, bai. eta galdetzea bai. Eta ikustea e, interesgarria dena uh -huh. Ala, bai, interesgarria izango da seguraski. E, beste jarduera e, bueno, pues euskararentzako oso importantea dena da, bertzo e, eskola, bai, e, izen amateko epea zabalik, e, hogeita irutike aurrera? Bai, e, hogeita irutike aurrera hainbat jarduera, jarduera izen amateko epea zabalduko da, hoien artean bertzo eskola. Bertso eskola batzutan lotzen da pos, edo aurrekin, gazte txekin, eta bereziki helduak animatu nahi ditugu. E, nik uste bertso eskolen lana oso zogarantzizoa izen dela Nafarroan eta eskolarrio osoan azken urte hauetan. E, Bertsoaren bitartez, be, sa, eta asko da, bertso bertsolaritza ezagutzea ikastea konzum, ulertzea hobeki bertsoak nola egiten diren, gero ausartzen badainbagara, ausartu ere, pertxoak botatzera, baina horretaz gain nik dut e, kultura orokorranek asko osobeki zagutzen dela, ba dela parada e aukera on, oso ona euskal e, e, e, e kultura zagutzeko eta baita ere e, aoskotasunari korespondetik euskararen e hori e, trebezia mota hoeiek elantzeko. Orduan onura asko ditu Bertsozale izan behar noski horretan izena emateko, mm -hmm. baina ez da alburua bakarrik bertsoa. Osea baditu inguruan oso oso gauza interesgarriak. Eta bueno, azken urte hauetan ibiltarte talde etzki bat Errezoarren Tamalesiaz esen talderik atera, baina, uhum. bueno, hor dago bertxosalel kartearen lana hundia da eta beti-beti eskaintzen dute. saiatzen dira, ala ere baten batek izena ematen badu eta askinen talderik ez badaberrozenan eteratzen, saiatzen dira, edo barainainekin, uhum. edo antxoainekin bestean inguruko herriekin, e, hori bakoordinatzen e, bidea emateko interesaduen or, e, horri eskaintzeko e, jarduera. Eta hori, ba, ba jendean animatzea pertsoneskolan izera emateko. Eh, adinaren arabera saiatzen dira ere taldeak atelatzen, baina bueno, inizipioz 12 urtetik gora kohentzat jarduera da, baina ezten dutez bakarre gastentzat, helduentzate ere bai ikuruko e, e, e, herrietan dauden bezala daude bertso. Baita euskaldun ber, e, berriko kakotzen artean edo eskaltegietako mm -hmm. ikaslen bertso eskolak, oza, bertso laritzak momentunetan hartzen ditu nik dut mm -hmm. modu eta adar guztiak. Mm -hmm. Ederki, Rosa, e, bueno, mintza ezinbestekoa da Euskara e, mantentzeko, eta horretarako e, mintxakide taldeak e, sort, sortzen dira berrezarren, e, bueno, konta eguzu pizka batez hartan da etxamintxakide? Bai, badira, urte batzuk mintzakide ekimenak e, bere, bere, bere, bere eskaintza egiten e, duela berrezarren, Sorioez esken urte hauetan ere oso errotuta, talde asko daude, jendea posposik e, dago e, eskaintzaarekin azken finean e, gertatzen e, euska ikasten ari denentzako bereziki. E, bueno, filosofia da mintza praktika egitea eta hor talde txiki batzuetan elkartzea, Euskara ikastenari direnak, edo mm -hmm. moldatzen direna justu xamar, edo oraindik dik bizkara dibultzada hori falta zaienak. Eta beste aldetik ere beti talde guztietan egoten da e, komunikatzeko gaitasun nahikoa duen norbait. Euskaldun osoa esan dezakeguna. E, pertsona horrek ez du irakasle funtziorik ez da gutxiago ere, besteri gabe bere karpenat taldeari bada, mm -hmm komunikatzea itzegitea tardoan besteek badute eredu bat e, nolabait jarraitzeko edo, edo kopiatzeko. Eta e, ez da lortzen bakarrik praktika hori, lortzen da eskaldun ezberdin arteko harremana, gero jardura pentsa dezakegu iruñerrian bosteun, baino gehiago e, direla e, pertsona direla mintzakiden izena emanda daudenak, orduan mm -hmm. ekimen eo sagarripilo bat egiten dira, irtera txangoak eh kulturre jarduetara elkarrekin joateko proposamenak, orduan berrezarko mm -hmm. mintzakidek ere badute aukera iruinarerako beste mintzakidekin gausa pilo bat egiteko. Uh -huh. Orduan asken bien lortzen da sare hori ehuntzen joatea. Eta modu oso harinean e, euskaltegian ikasitakoak kaleratera eta praktikan jarri. Eta mm horrela -hmm. gauzatzen da benetan ikaste prozesuarena, e, nolabaitz, e, elburua. Mm -hmm. Ba, dela e, komunikatzeko e, hori ba, trebeziak lortzea ez. Mm -hmm. Eta gila esan da oso ekimen interesgarria da, top euskalduen ontapagunearekin e, batera antolatzen dena, E, noski Herrriko zorrokariak etai e, zorrokak eta euskaltegiak ere koordinatuta eta bueno, ba, ba, jende e, enzuuren artean baldin bada e, euskarekasi duena, baina jo berriro ikasi beharko nuke edo pixka bat e, galtzenari naiz e, trebezia edo ordo hiltzen ari zaite euskara, eh berarentza da ekitzago. Uh -huh. e, izena egingo dugu aurkezpen saio bat oraintik ez dakigu noiz. Uh -huh. Aha. da normalean neurriaren hasieran iragarriko dugu eborrian eta horriko ajendan ere bai mm -hmm. baten batek ezagutu nahi baldin badu horriko da koordinatzailea, irunio horriko koordinatzailea eta mm horkeztuko -hmm. du e, funtzionamendu zehaz zoe, so, uh -huh. astean behin erkartzen direla, nola eta bar mm -hmm. e, bestela euskarazerritzura ditzea dute eta eta nik asalduko diatzea azmeat eta dituzten galderak mm -hmm. e, saiatuko nahi zer antzuten baina nori bestela asko dira e, berrezarren e, asken urtagutan ibititakoak eta galdetzea badago, mm -hmm. baina jendean animatuko nuke, e, benetan emaitza oso izaten delako mm -hmm. gero. Ongi pasatzea da kontu bat, gainera, esagunak e, esagutu, eta benetan e, maila hobetzen da. Aha, berki, aurreko gunean, e, izan genuen hemen, e, bueno, pues, e, Euskalde e, ik, ikasle pare, eta irakasle bat e, aekakoa, e, aeka, e, kampainan, e, bueno, matrikulazio kampainan bertan dago, eta, euskalde Udalak edo Euskara Zerbitzuak beste urtetan egiten zuen kanpaina honekin batera e, pues pulzada chobate mateko seoser e, e, bere kanpainatxo e, aurten ere asmoa dauka egiteko seoser Bai bai, e, astekoetan bertan e, zabalduko dugu, Zan nahi duzu jendean e, animatzeko euskara Ori, alkastera bai. Bai, mm -hmm. bai e, Nafarroako e, euskara zerbitzuak koordinatutako kanpaina izaten da eh egia san da piska bat aurten transizio urtea izaten ari gara ba eh asken urte hoetan ildo batzu jorratu ditugulako eta bueno piska bat e, az, ari gara aurrengo, osea, eh irakaskuntz e, euskalduntzea nola ari den azken urte hoetan ze ari den piska bat ikerketatxo bat egiten ari gara edo ausarketa bat Horen gortei begira zer planteatu, ehs baina bueno beti ere eh irutzen zaigu e, grafikoki eta pizka bat gure herriko euskuntza paisaian behintzat izan behar dela, nolabeteko babes ofiziala edo eh jendean animatzeko euskara e, ikasteko e, euskara kasaterotan izena emateko eta eta bai, aurten leloa izango da modelo E, e eredua SUBTE ah. y avanza con euskera, euskararekin aurrera. Bai, beti saiatzen gara hori euskal euskaltegiekien elkarlanean zerbait e, e, bueno, populazioari begira mezoren bat ematen, bai. Eh Berki Rosa. Eh barkatuarekin bai. uzote garrantzitsua dela esatea udalak e, aurten ere, noski azken ezte gutia dira 2014 urte bekak eskainiko dituela. Egia. Uhum. Eta orduan orain izena ematen duten e, azaroan emango sai aukera beka eskatzeko bai. baldintzak dira. Hamasei urtetik gorako izatea, berrozarren erroldatuta izatea, egotea, eta e, gero urtea maieran eskatzen da euneko larogeiko asistentzia. Aha. Hori e, betetzen baldin bada, euneko berrogeia eskuradezakete. E, orduan gaztutako euneko berrogeia eta bueno, hori momentuntan ikustu kalkulak egiterakoa egiterakoaz eta malez bueno, bos, izena emate harekin batera ordendu du behar da diru, diru bat uh -huh. baina bintza bueno, kalkul hori egin alizateko diendeak Eberki, e, interesgarri beka horiek eren ola ez e, e, eskerrik asko rosa e, gurekin e, izateagatik e, bueno, eta e, berrezarri ratiko ateak beti zabaliki esango dituzu kontatzeko behar edo nahi duzun guztia Eh, Zan dakoa, eh? eskerrik asko, Rosa. Eskerrik asko, zuei hauk eragatik. Bueno, eta guk horrela guaz eh, Euskarazko eh, informatibarekin.